Că pe cap îți cade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flori de șerte care roade nați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus.